закладена в Гена, Насолоджуватися тим, що маєш, а не блукати по роках свого життя. Ксеня має рацію. Він розучився радіти. У нас нині є все, що треба людині, і навіть більше, і не гніве долю. Самоїдство ще нікому не додавало років. Його Ксеня зразок розсудливості. Якби слухався її, не припхався б на цей квинок пакульського поля, шукаючи того, Чого давно нема, отак нечутно, Навшпиньки, щоб не хрускотіла стерня Під фінськими червиками, відступити, Вірнути в машину і зникнути, Розтанути в рідці часу, Не каламутячи душу ні собі сьогоднішньому, Ні собі колишньому. І все буде, як було досі. Я ще на добу залишуся у Мрині, Умовлю Маргариту прийти в номер. Жінки, які люблять поступливі, попри всі у звичайній моральній догмі. Обнімаючи одною рукою Маргариту, другою наберу номер домашнього телефону. «Кохана, я так за тобою скучив», скажу Ксені ніжним голосом, і поки вона відповідатиме тими ж словами, я встигну поцілувати Маргариту. «А скільки виставу не дадуть?» запитає Ксеня діловито. Після обов'язкової хвилиної лірики. Крутитимуть, наче кіно. Відповість Ярослав, і надіп'є шампанського з фужера Маргарити. Вони питимуть шампанське з одного фужера, створять виїзний варіант для села. Капатиме копійка, поки не накапає тобі на канадську дублянку. Цілую коханий, цілую кохана. І вір життя знову втрапить у звичну колію. І звично легко покотиться по роках, поки одного дня чи ночі не шубовсне в безодню, що зветься смертю. Референти напишуть некролога, зазираючи до письменницького довідника. Черговий секретар правління випробуваними словами відкриє на кладовищі мітинг. Слово від однолітків, хто переживе його. Втім, переживе мало хто, якщо жити так, як він досі жив. Ті, хто горить над рукопа, саме згорять раніше. А він тлітиме довго-довго. І слово від молодих. Когось попросять, зобов'яжуть. З тих, хто тільки робитиме перші кроки в літературі. Молодий, поспіхом переглядаючи в довіднику біографії Ярослава Петруні, дивуватиметься, як багато написав цей письменник книг, про які давно всі забули, навіть критики, і ще раз утвердиться в думці, що в літературі кількість списаного паперу нічого не важить, а важить лише правдивість і талановитість написаного. І це буде єдина користь від довгого буття Ярослава Петруні на землі. Після поховальної церемонії Ксеня влаштує прийом з коньяком і крою та червоною рибою. Тут уже вона не поскупиться, позмагається із вдовою раніше померлих однолітків. Молодий принципово на прийом не прийде, а сидітиме за столиком письменницької кав'ярні і казатиме товаришам. Умовили виступити біля труни того графомана. А ви знаєте, що Ярослав Петруня – автор ста семи повістей і романів. А кому вони потрібні, ті його сто сім повістей і романів, окрім макулатурщиків? Ксеня, звичайно, поставить йому пам'ятники із чорного мармуру, а може антрацитового, як волга його, а може чорного мармуру і нема в природі. Ксеня дістане на Венері, на Марсі, в іншій галактиці, в антисвіті, аби все було, як у людей. І я сказав, відчуваючи, Зараз або вже ніколи. Ну що, шановний, художню літературу почитуєш, а свиня у шкоді? Хлопчик неохоче одірвався від книги, зирнув на білу спину свині у видалку, підняв на мене затуманені очі. Ні, я напасеться, ця призабута ним давно пакульська гавірка. Ці очі, карі, з темними обідками навколо зінниці, ці широкі полістські вилиці. Я дістав сигарету, клацнув запальничкою. Добре, що не покинув палити.